Мені ввечері не репетицію. Вважайте, що я випила за вас. Це так, як просив кум кума. Ходіть, куми, до мене на обід. Дякую, красно. Так, як бим пообідав. Вип'ємо, куми, ходіть. Дякую, так, як бим випив. Ну, то я до вас піду. А це так, якби бісти вже в мене були. Та ні, Костю. «Ви до нас заходьте!» – усміхнулася Галя. «А мені що там робити?» «Анелія жде не мене, а вас!» «Кажете?» – примружився Кость. «Гай, якщо так, то треба йти!» Американ цього разу вперше без банджо переступив поріг буфету на автобусній і не так галасливо, як завжди, тихо, скромно і статечно – Привітався з Перцовичевою. «Ви такий святковий нині, Костю, – зауважила Перцова. – На обличчі, на обличчі, американне, бо костюм у вас найся преч, – каже. Я ж з роботи, Анелю. Щось подібного. То ви такий справді той. Одне слово. Я людина на становищі. І гадаю собі, Анелю – Кость зам'явся, замовк. А Перцовичева і не слухала, що там кость говорить. За давньою звичкою вона подавала своєму постійному клієнтові пиво і закуску. На її здивування американ сидів, склавши руки на колінах. Був скований і зовсім не подібний до того колишнього невгамовного базіки. До пива і їжі навіть не торкнувся. «Що з вами, Костю?» Нова якась біда? Налейте собі, анелю, пива, і дайте по чарці міцної. Я хочу відзначити цей день, коли я вперше відчув себе господарем у місті. Так би мовити. Сідайте. Перцовичева принесла каравку з горілкою, ще одне пиво присіла. «За ваш завод, Костю!» – піднесла бокал. «Анелю», – знову зам'явся кость, – «щось маю вам повісти. Я щодень приходжу до вас сюди харчуватися. То чи не ліпше було б...» – він ковтнув слину і швидко випалив. «То чи не ліпше було б, якби ви мені готували в себе, у нас, дома?» «Щось подібного», – проспівала Перцова, скептично змірявши американа. Та ось її погляд зупинився на здутій певній піні в бокалі, яка порожньо, бризкаючи, швидко осідала. В очах пробігло згадкою все її життя, що то, мов шума, було борхливе, і врешті-решт таке ж порожнє, бо не торкнулося його звичайне людське щастя. Вона поклала вишумілий бокал на стіл і ослаблена, тихо проказала. А чому б власний ні? Кость схилився над її рукою, та вона різко висмикнула руку. Цілування ручок я собі випрошую. Це зараз не на часі». «Ах, Анелю, Анелю!» – захоплено глянув на неї Американ. «Як ви на очах міняєтеся!» «А ви думали, що я вже така відстала, зацофана, так? Ну, ідіть, Кость, уйдіть. Я вдома буду об одинадцятій». «Та не забудьте привести себе до порядку!» Вона відвернула комір костової сорочки, провела пальцем по вицвілому піджаку і притулилася до його грудей. «Костю, Костю, чому воно прийшло до нас так пізно?» Смерком до Перцової зайшла Копачова. Вона на відміну від Августина обходила знайомих перед вечором. «Парцова, чуєте? Парцова!» – загомоніла Кароліна, як тільки увійшла. «Я щойно з театру, Парцова, чує моє серце, буде весілля!» «Агій на вас! Ви така копачова, як той, що урвався і утік!» «Ну, я йому дам! Не встиг за вийти, як усім розбазікав!» «Не буде весілля! Я не така вже молода, щоб вельйон одягати!» «Що ви плетете?» – видивилася Копачова. «Та ж уже знаєте, що!» «Ну, освітчився мені кость!» «Ну, я погодилася!» «Так ні!» «Трубить по всьому місту!» «Весілля захотілося старому грибові!» Копачова опустилася на крісло, довго хлипала, захлинаючись від сміху, а коли заспокоїлася глянула пильно на подругу і глибокодумно проказала «До Перцової один раз у житті прийшов розум, та й то годі, коли вона його втратила». Помовчала, а потім повільно, як дитині, котра не відразу може схопити все, що їй тлумачить, пояснила Перцовій «Я про ваше весілля нічогісінько не чула». Костя й близько не бачила, заходила йно до театру, і кого, думаєте, там застала? Нашого Нестора? Не поїхав таки. Ну і що з того? При чому тут весілля? А при тому, що нині він не на ваші вареники зазіхає, а прийшов до театру, щоб зустрітися з Галею. Через неї і залишився, ось що. «Щось подібного? Справді, може бути весілля. Йоя я ж два, – перцова схопилася за голову, – та де я не беру стільки грошей, а в себе гостей прийняти, бо щем не така стара подарунок молодим купити? Руїна копачова, чиста руїна. А ви перстень продайте, той з каратовим бриліантом». «О, що ні, то ні!» – відказала Перцова серйозно. «Цей перстень щастя не приносить!» Вони довго сиділи, обидві тихі, втішні, Перцова своєю долею, Копачова мрією про щастя Галі і Нестора. «А ви знаєте?» – сказала згодом Перцовичева, млосно закотивши очі. «Кость моя перша». «І останнє – любов!» «Хм!» – пирснула Кароліна сміхом. «Що останнє – то так. А першої, вибачте, добродійко, ви самі не пам'ятаєте!» Марта здала зміну і поквапилася до гардеробу. Переодягаючись, глянула на себе в дзеркало. «Ні, ще непомітно можна піти між люди» вирішила, згадавши пропозицію Галі. «Треба піти. Я ж колись мріяла. Звичайно, роль брати не буду, бо що потім, але хоч подивлюся.